Möhtərəm müsəlman qardaşlarım, həmişəki kimi təqvalı olmağa sizə nəsiyyət edirəm. Allahdan qorxun qorxuda, təqvada Allaha heç keçirik qoşmayın. Geçən dərs e, məs məsələsində qaldıq. İbn-i qeym Məs qur arasında gələn hədisləri səhih hesab etsə də, lakin hədisi eh varid edən müəllif Abu Davud və ya Abu Davud edən müəllif bu hədisi zəyf hesab edir. Lakin əksər alimlər hədisin səhabələr Zorabun üzərinə məsəl çəkməyi səhih hesab edir. İbn-i Qeym, 13 sahabədən rəvayət edib ki, 13 sahabə corabın üzərinə məhz səkməyi caiz görüblər. Bu sahabələr Ali, Ammar, Ebu Masud-i Lənsari, Anas ibn Malik, Abdullah ibn-i El-Bara ibn Azib, Bilal ibn-i Abdullah ibn-i ebi Səhl ibn-i Sad, muamə Amr ibn-i Hüreyz, Omar ibn-i Ebbas radiyallahu anhım bu 13 sahabə caiz görürlər. Həmçinin alimlərdən Əhməd ibn-i Hənbəl, İshak ibn-i Abdullah ibn-i Mubarəq, Sufiyan-i Səvri, Atay ibn-i Abir Abah, basri Səyid ibn-i Müseyyib, bir də Əbu Yusuf. Ənəf-i olan Əbu Yusuf rahimə sorabın üzərində məstək məyi caiz Bakin, Bu barədə rəvayət olan hədis də səhiyyidir Baxmayaraq ki, bəzi alimlər Bu hədisi zəif hesab edir Müəyyən səbəblərə görə Bakın, bu hədis Muğayrıb Nişovuddan Radiyallahu anhadan gəlib Əbu Davudda bir də tirmizdə Şeyh Albani də bunu səhiyyiləşdirib Bu kitabın zadul ül müadın təhqiq edən Şöyə bilər nabut bunu səhiyyə hesab edir və həmçinin başqa alimlər bir çox alimlər bu ədisə səhiyyə hesab edir Şeyx Alvani deyir ki bizim dəlilimiz məsələnin əslinə qayıtmaqdır məsələnin əsli nədən ibarətdir? ayağın üzərində olan qeymə, məsək məyin caiz olması Allah s.ə. Allah s.ə. Maidə surəsində Başqa qirayətə görə məhsli qeyd edəndə demədi ki zorab, ayakkabı, xuf və s. və s. İstisnar etmədi. İki cür qirayət var. Maidə surəsini oxuyan iki cür qirayətlə oxumaq olar. Bir qirayət وَامْسَحَلْ قِرُوسِكُمْ وَعَلَى وَعَرْجُوْ لَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيِّ اَرْجُوْ لَكُمْ deyildikdə فَتْحَيْنَ yumağə də olunur. Çünki ercüləkum özündən əvvəlki mənsubi, mənsub olanlara tabe olur. Waktilū wujūhakum və əydiyakum yanafətə, yəni əllərinizi, qollarınızı bir çəkilərə qədər iləlmərafiki və məsəhū bi-rūsikum və ercū lakum. görə özündən əvvəlki fətəhi ilə olan təsirli halda olanlara aiddir yumağa. İkinci qiraətdə isə qomsahul dirusukum ve erju də gəlir bu da səhih qirayətdir bu qirayətdə də məs etmək qəsd olunur lakin məs etmək əhlüsünnə vilcemaəyə görə müəyyən ayaq ceyminin üzərindən olur Allah subhanu da burada istisna etmədi istisna etmədi ki ayaqqabının üzərindən olar və yaxud xofun üzərindən olar çorabın üzərindən məs etmək olmaz Ümumiyyəndədir, bu ümumiliyi də şərh edən Peyğəmbər s.ə.v.in hədisləridir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v.in hədislərində ispat gəlibsə, onu ispat edirik. Yəni, gəlib ki, xufun üzərinə məstəkmək, corabın üzərinə məstəkmək olar, ispat edirik. Peyğəmbər s.ə.v. ne isə inkar etmişsə, onu inkar edirik. İnkar edirik, nəcəsətin üstündən məstəkmək, yəni nəcis olan əqqabı, ya xov, ya corabın üzərində məhz səkmək qadağandır. Deməli, nə ki, məhz səkməklə bağlıdır ya corab, əqqabı, xov. Onu Peyğəmbər s.ə.v bizə bəyan edib və necə bəyan edib, belə də götürürük. İnkar edən dəlil gətirməlidir. Dəlil gətirməlidir ki, Peyğəmbər s.ə.v corabın üzərində məhz səkmək qadağan etdi və yaxud Deşiyi olan corabın üzərinə məhzəkməyə qadağan etdi. Sahabələrin əksəriyyətinin xuf, corabı, əqqabısında deşilər var idi. Əksəriyyəti kasıb idi. Və əksəriyyətinə də Peyğəmbər sasələm icazə vermişdi o deşili, baxmayaraq ki, balaca ya böyük, deşili corabın və ya xufun, ya əqqabının üzərinə məhzəkməyə. Peyğəmbər sasələm bunlara icazə vermişdi. Sonra Əyaq qabını Yəni ya xovf, ya əqqabı, ya corabı Çıxardandan sonra Dəstəmaz pozulur Ya yox Bu barədə alimlərin üç rəyi var Bəzilər deyir Əyaq qeymini çıxartdıqdan sonra Təkcə əyaqları yumaq kifayətdir Bəzilər deyir Yox Çıxartdısa dəstəmaz batil olur Təzədən dəstəmaz almaq alır Pağan 3-cü rəy ən səhərədir ki, ayaq əy geyiminə çıxartmaqla dəstəmaz pozulmur. Bunu da var. Dəstəmazlısansansa, dəstəmazlısansan, ayaq geyiminə çıxardandan sonra dəstəmazın batil olmur. O halda dəstəmaz pozulana qədər namaz qıla bilərsən. Dəstəmaz pozularsa, sonradan ayağına nə isə geyinmisənsə də onu çıxarıb dəstəmaz almalısan. dəstə mazalladıqdan sonra Ən Peyğəmbər sallallahu bu duanı öyrədə. Əşhadu an la Bu duanı öyrədə. Vəçin bundan əlavə olan dua baxınlar ki, bəzi hədislərdə gəlir. Allahumma cə'alni minet və cə'alni minəlt Lakin bu əlavə zəifdir. Mütəbər rəvayətlə gəlmədiyinə görə yalnız birinci hissəsi ilə kifayətlənir Abduhuva Rasulüya qədər <gülüyor> sonra başa məstəkildikdə qulağa da məstəkilir Peyğambar s.ə.v'dən səhiyyədis var əl-uzunəni minə ras qulaqlar başdandır yəni başa məstəkildikdə qulağa da çəkilir lakin bir məsələ var ki hər bir əzanı dəyişdikdə Suyu təzələmək lazımdır. Qolları yuandan sonra başı çəkmək üçün yenidən su götürmək lazımdır. Suyu təzələmək lazımdır. Başa məhzəkdikdən sonra üzü yuduqdan sonra qollara keçdikdə suyu təzələmək qolları yuduqdan sonra başa məhzəkmək istədikdə yenə suyu təzələmək və ayaqları yumak istədikdə yenə suyu təzələyirsən. Bir məsələ var ki başa məhzəkdikdən sonra qulağa məhzəkdik Yenə suyu təzələməlisən, yalnız Şafii məhzəbi deyir ki, bəli, qulağı məhz səkmək üçün suyu təzələməlisən, yenidən su götürməlisən, əlini yaş etməlisən. Lakin, icmanın rəyinə görə əksinədir. Baş üçün çəkdiyin məhz lə, da çəkirsən. Yəni, bir dəfə suyu təzəlirsən, həm başına, həm də qulağına məhz çəkirsən. Burayı da deyənlər Səyid ibn-i Musəyib, ibn-i Rəbah, Həsəmin Basri ibn Sirin, Səyid ibn-i Cübeyr, Nəxay, Səvri ibn Əhməd İshak. Yəni, icmah burayı Sonra Peyğəmbər s.ə.v hərdən özü dəstəmaz alardı hərdən kimisə onun üçün sus üzərdi dəstəmaz alardı və hərdən də o özü kiməsə kömək edərdi dəstəmaz almağa əgər xəstədirsə kimisə xəstə edəksə müəyyən səbəbə görə dəstəmaz alabilmirsə dəstəmaz almağa sən ona kömək edə bilərsən yəni bu halları Peyğambar s.ə.v göstərir ki belə caizdir vəli bəziləri deyir ki dəstəmazı yalnız özün almalısan. Kimsə sənin üçün dəstəmaz almağa sus süzərsə, bu dəstəmaz batıldır, təzədən dəstəmaz almalısan. Bəzi bu olanlar var. Lakin səhih odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm belə, həm də belə dəstəmaz alıb, uğuyr ibn Şübədən rəziyallahu anhdan ki, Peyğəmbər sallallahu üçün su süzdün, dəstəmaz aldı. Sonra Saqqalına su çatdırardı. Saqqalın dibinə dəstəmaz alanda su çatdırardı. Lakin, daimə bunu etməzdir. Bu əməlin müstəhəb olmasını göstərmək üçün. E, Fikhr alimlə, alimlər də bu ədislərdən nəticə çıxardır ki, sıx saqqalın dibinə su çatdırmaq vacib deyil. Peygamber s.ə.v-in saqqalı sıx olub. Lakin seyrə isə qalın dibinə su çatdırmaq vazibdir. <gülüyor> <gülüyor> Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v harada və nə zaman məhz çəkməyə barəsində də qeyd edib. Deməli, hamımıza məlumdur ki, Peyğəmbər s.ə.v evdə olduqda, yəni yaşadığı yerdə olduqda bir gün məhs, məhs edərdi, yəni 24 saat. Səfərə çıxdığı zaman isə üç gün məhs edərdi, yəni 72 saat. Və ölənə qədər bu hökum nəs x olunmayıb. Deməli, qüvvədə qalıb. Və məhsinin məhsliyi Peygamber s.ə.və ayağının üstünə çəkərdi Əzirət Əli radiyallahu deyir ki əgər şəriət ağılla tabi olsaydı ağılla olsaydı məhz ayağının üstünə yox altına çəkilərdi çünki alt hissəsi natəmiz yerə bata bilər, üst hissəsi yox deməli şəriət ağılla yox Allahın və Peygamberinin və bağlıdır və nə zaman məhz səkildiyini də hamınız bilməlisiniz səhlənkarlıq edir istəyəndə məhz səkmək dəstəmazı batil edə bilər yəni qıldığın namazı da batil edə bilər çünki dəstəmaz almaq namaz qılmaq üçün vacibdir və dəstəmazın əvəzində təyəmmümü bazı müstəsna olan hallarda ola bilərsən ki, bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabelər bizə göstərib. Bu da 5 bu istisnalar var, 5-dir. Bu istisnaların sayı 5-dir. Birincisi su tapılmadıqda. Maida surəsində bu açıq-aydın göstərilib. Su tapmasanız təyemmüm edin. Lakin bunu da alimlər iki qismə bölüb. Ola bilər ki, sən namazın axır vaxtına qədər su tapasan. Buna görə qaydalar qoyublar. Əgər sən yəqin bilirsən ki, namazın axır vaxtına qədər su tapılmayacaq və yaxud zənnin çoxluğuna görə daha çox zənn edirsən ki, namazın axır vaxtına qədər su tapmayacaqsan, onda təyəmmim edib əvvəl vaxtında namazı qılırsan. Əks halda isə, Yəqin bilsən ki, namazın axır vaxtına yaxın su tapılacaq Və yaxud daha çox zənninə görə fikirləşirsən ki, namazın axır vaxtına yaxın tapa bilərsən Onda namazı gecikdirirsən, dəstəmaz alıb namaz qılırsan Təyəmmimlə qılırsan İkinci hal xəstəlikdir Xəstələnəndə təyəmmim edib namaz qola bilərsən Dəstəmaz almaq vacib deyil Bakın, baxır nə xəstəliyidir barmağın kəsilibsə, o demək deyir ki, sən xəstəsən, təyəmmim almazsan. Dəstəmaz almaq xəstəliyinə, şiddətini artırarsa, sənə təhlükə oyadarsa, o zaman təyəmmim edə bilərsən. Lakin elə hər xəstəliyə görə təyəmmim etmirlər. Xəstəliyin də dərəcələri var. Üçüncüsü, soyox su. Soyox suyun təhlükəsi olanda və yaxud havanın soyuqluğunun təhlükəsi olanda qızdırmaq, suyu qızdırmaq şəraiti olmadıqda təyyənin alıb namaz qılmaq olar. Dördüncü, su az olduqda. Səfərə çıxmışsan, bir az suyun qalıb. Dəstəmaz alsan, sonra içməyə suyun qalmayacaq. Və yaxud evdə bir miqdar su var, yemək pişirmək üçün çayı qaynatmaq müsaxlamışsan, dəstəmaz alsan, Çay içmək üçün, yemək bişirmək üçün su qalmayacaq Bu halda təəmmimlə namaz qala bilərsən Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlib Sahabələr soruşur, deyir ki Ya Resulullah, biz gəmi ilə dənizə çıxırıq Özümüzlə bir miqdar su götürürük Əgər dəstəmaz alsaq, su, içməyə suyunuz qurtaracaq Dənizin suyu ilə dəstəmaz ola bilərik Peyğəmbər s.ə.v. dənizin suyu ilə dəstəmaz almaq onları icazə verir Düzdür, yenə dəstəmaz alırlar. Dənizin suyu, suyu ilə olsa belə. Lakin Peyğəmbər Salı Səlləm verdi onlara. Rüxsət verdi ki, şirin suyu saxlayın, duzlu su ilə də alsaz, dəniz su ilə də dəstəmaz qəbuldür. Bu rüxsət verməsi dəlildir ki, su azdırsa, təyəmim edib namazını qıla bilərsən. Və sonuncu, su tapmaq, su əldə etmək sətindirsə məsələn su ilə sənin aranda ya vəhşi heyran, ya düşmən ya vəs. təhlükəli bir şey qayanıbsa suyu əldə edə bilmirsənsə təyəmmüm edir namaz qula bilərsən həmsinin təyəmmüm bir dəfə yerə vurmaqla edilir bir dəfə yerə vurursan üzünə sonra əlinə çekirsən Yerdə qalan rəvayətlər və reylər müətəbər sayılmır ki, bir dəfə vurub üzünə, sonra ikinci dəfə vurub əllərinə və yaxud bir dəfə üzünə, ikinci dəfə əllərinə və hətta dirsəklərinə qədər. Bu reylər müətəbər sayılmır, çünki Peyğəmbər s.ə.v.dən varid olan bir dəfə vurub üzünə və əlinə məhsətməsidir. Allah s.ə.v.ələ də Quran-ı kərimdə deyir ki, torpağa, torpaqdan məhsət edil, Bir dəfə, bir dəfə torpağa əlinizə vurun, üzünüzə də əlinizə çəkin. 2 dəfə qeyd etmədir və dirsəklərə də, dirsəklərə qədər də hədd qoymayın. Sonra ibn Gaym rahimehullah namaz barəsində danışır. Yenə namaz haqqında mufassəl danışmır. Əsas şeyləri qeyd edir. Lakin bilməlisiniz ki, namazın şərtləri var o şərtləri yerinə yetirmə, yetirmədən namazı qılan namazı batildir namazın ərkanları var o ərkanları tərk edərsənsə namaz batildir namazın vacibləri var tərk edərsənsə səhv səcləsi etməlisən müstəhəbləri var ki, müəyyən vəziyyətlərdə o müstəhəbləri tərk edə bilərsən məkruhlar var batil edən şeylər var. Harada namaz qılmaq caizdir, harada caiz Bu şeyləri bilməlisən. üzdür bəziləri bu şeyləri öyrənənlərə istehza edir. Deyək ki, bunlara bax, namaz qılmaq öyrənməklə məşğuldur. Artıq namaz qıldıq, bəs namazı qılmağı öyrəndik, bəsimizdir. Gedə indi falan yerə, furan falan yerə, Allah falan yerə, dağlaq falan, falan yerə falan şey deyir. Lakin Sənin namazı nəcər Allah dərcahında qəbul olmazsa, sonraki əməllərin də qəbul olmayabilir. Axı qiyamət günü ilk soruşulacaq, əmək namaz olacaq. Namazın qəbul deyilsə, sonraki əməllərin də qəbul olmaması ehtimalı var. Ola bilər ki, Allah taala onları da qəbul etməsin. Namaz əməlləri Allaha yaxınlaşdıran amindir. Elə isə namazın şərtlərini, ərkanlarını, vaciblərini, müstəhəblərini, batil edən şeyləri, məkruxları, bunları yaxşı-yaxşı öyrən. Namaza başladıqda Allah-ətbər demək namazın rükunudur. Təzirət Əli radiyallahu anh deyir ki, namazın təhrimidir. Yəni, namazdan əlavə bütün şeylərin haram olunması Allah akbar deməklə namazdan əlavə bütün şeylər yəni bütün hərəkətlər ifadələr haram edilir ta namaz qurtana, qurtarana qədər Allah akbarı da demək səslə yəni tələfiz edərək vacibdir deməsən ağzını yumub qəlbindən kecirsən namaz batildir onu tələffüz etməlisən və əqniqəyə İmrahimə qeyd edir ki Allah kibərə deməmişdən qabaq niyyətin olmalıdır ki namaz qılırsan zöhür, əsr, məğrib və s. lakin o niyyəti dil ilə tələffüz etmək heç bir sahabədən, Peyğəmbər s.ə.v.dən heç bir sahabədən alimlərdən rəvayət olunmuyor bəzi alimlərdən başqa Və qeyd ki, kimisi deyir ki, mən namaz qılıram, filan namazı, bununla Allah'a yaxınlaşıram. Kimisi deyir ki, mən namaz qılıram, imamam, arxadakilardadır, biz namaz qılırıq, biz də məmumluq. Və s. və s. sonradan namaza əlavə olunmuş bidaətlərdir. Peygamber s. s. də bir şey rəvayət olunmuyor. əzirləri İmam Şafii rəvayət edir. Güya İmam Şafii belə deyib. Allah bilir deyib, ya deməyib. Lakin Güya İmam Şafii deyib ki, namaz oruç kimi deyib. Namaza daxil olan niyyətini tələfüz etməlidir. Əvvəla İmam Şafii rəvələ belə şey deyə bilməz, deməyib. İbn-i Qeym deyir ki, deyib səbəbə, deyib sədə onda şafi rahimə Allah müstəhəbliyini göstərir vacibliyini deməyib yəni ki vacibdir belə etmək deməyib yalnız müstəhəbliyini göstərib və həmçinin deyib sədə şafinin dediyi Peygamber s.a.v. və sahabələrin dediyinə ziddirsə onun dediyi qəbul olunmur Şafi-i Rahiməlullah özü deyib ki mənim dediyim Peyğəmbər s.ə.v dediyinə zidd olarsa mənim dediyimi divara çırpın rədd edin Allah-ı Hakkər dedikdə namaz qulağın əllərini də qaldırmalıdır əlləri qaldırmaq isə sünnədir qaldırmasa da namaz batil olmur qaldırmaq sünnədir Qaldırmaq isə ya qulağın aşağı nahiyyəsinə qədər olur, ya da çiçiyin bərabərini. Hər iki rəvayət səhitdir, hər iki rəvayət Peyğəmbər Səhələnlə gəlir. Sonra isə deyir, sağ əl sol əlin üzərinə qoyulur və namazı qılmağa başlayır. Sağ əl sol əlin üzərinə qoyulması barədə çox hədisilər rəvayət olunur. Və bu hədislərin ən məhşuru Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, biz Peyğəmbərlərə əmr olundu ki, səhuru gecikdirək, Ramazan ayında səhər, fəcirdən qabaq olan yeməyi gecikdirək, yəni fəcir namazına yaxın olan vaxta qədər iftarı tezləşdirək, yəni gün batan kimi iftarımızı açıq və sağ əlimizi sol əlimizin üzərinə qoyaq namazda. Təəssüf ki, bəziləri bu üç şeyin üçündə də müxalif oldular, səhuru tezləşdirirlər, iftarı gecikdirirlər, sol ali sağ elin üstünə qoyurlar və s. Dualar da, Teğəmbər s.ə.v-in istiftaq duaları, yəni, Allah akbar dedikdən sonra Fatəl surəsini oxumağa başlamanızdan əvvəl, o arada oxuduğu dualar, bir neçə cür dualar gəlib Hüsn-ül-Müslümdə, e, müsəlmanın qalasında bularaq oxuya bilərsiniz Əuz-übillə-əminə-şeytan-ül-racim demək Fatiha surəsindən əvvəl yalnız birinci rükətdə bəyənilir yəni Quran oxumağa başlayanda əvz biləmiyyəşətan rəcim demək vacibdir. Yenə burada Quran oxuyan da Fatih Suresinə başladıqda əvz biləmiyyəşətan rəcim demək vacibdir. Bəzi alimlər müstəhəb görür. Bakın İbn Qeyn burada başqa bir məsələyə toxunur. İstiyazəni hər rükətdə demək yoxsa deməmək məsələsinə. Hər rükətdə demək vacibdir, lazımdır, ya yox. Və ixtilafı gətirir, nəticə də, axırda nəticə onu çıxardır ki, birinci rükətdə demək kifayətdir. Hər rükətdə istiyazəni təkrar etmək vacib deyil. Hər rükətdə hədis də gətirir ki, e, Peyğəmbər s.ə.və sahabilər, Əbubəkür, Əmər və s. Namazı başladıqda, Əl-Həmnü Lə-Rəbul başlayardı. Yəni, ikinci rükətə qalxıb başladıqda Əlhəmdürlər Rabbil əl ələmindən başlayardır. İstiyazəni deməzdilər. Sonra Bismillahirrahmanirrahim Biz bilirik ki, daha çox rəy, icmanın rəyi Bismillahirrahmanirrahimi səsli namazlarda səssiz deməkdir. Lakin, İbn-i qeym gətirib ki, bəzi aləmlər də Səslə deməyi caiz görürük. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər yerdən beləyirdi, hər yerdən belə. Deməli, icmanın rəyini götürürük ki, Bismillahir-rahmanir-rahim-i səslə demək sünnədən deyil, lakin səslə deyənlərə də itiraz etmirik. Demirik ki, sənin etdiyin bidəətdir. Onlar da nəyəsə əsaslanır. Başın əsasları bizim əsaslandığımızdan biraz zəifdir sonra susmaq bir müddət dayanmaq bəzilər deyir iki yerdə olur namazda iki yerdə olur bəzilər deyir üç yerdə iki yerdə deyənlər deyir birincisi təkbirlə Allah-uqbərlə qirayətə başlanan başlamamışdan əvvəl olan arada dayanab nə oxuyursan istifdəxt duayasını bu birinci hal namazda oxunmayan yəni gözlənilən hal təkbirlə Fatihə surasının arası ikincisi isə bəziləri deyil Fatihədən sonra arxadakılar Fatihəni oxsunlar deyə. Bəzilərdə deyir, Fatihədən sonra, oxunan surədən sonra. Bəzilərdə deyir, hətta bu hal üçdür. Fatihədən sonranı da o haldan hesab edir. Fatihədən sonra, oxunan surədən sonraki halı da o haldan hesab edir. Lakin, İbn-i Qeyh deyir ki, daha səhih rəy odur ki, birincisində, yəni təkbirlə, Fatihə suresinin arasında olan hal mütəfiqdir, yəni ittifakdır. Alimlərin arasında ixtilaf yoxdur bu halədə. Peyğəmbər s.ə.və səhih hədis gəlir. Fatihədən sonra və ya ondan sonra oxunan suredən sonra Bu halda ixtilaf var İbn-i İmrahim Allah da deyir ki ikincisi daha doğrudur Daha düzgündür Sözsüz ki Deyir ki Sözsüz ki Fatihdən sonra Oxunan suranı oxuyan kimi Rüquya gedməzdi Nə Peyğambar s.a.v Nə sahabələr Suranı oxuyub kurtardıqdan sonra Biraz dayanab nəfəs alıb Sonra rüquya gedərdi Bu halda ikinci hal hesab edilir. İbn-i də da bunu daha səhih hesab edir. Lakin kimlər ki, Fatihə Suresindən sonra da dayanı bir müddət gözləyir, yenə də onlar xəta etmir, çünki onların da əsası var, onlar da nəyəsə, hansı əsaslanır. Sonra gətirib İbn-i Qeyyim rəhəmə Allah hansı namazlarda Peyğəmbər s.ə.v Nə qədər müddət burandan surələr oxuyardı. Zöhr namazında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Bələ surəsini oxuyardı və sər onun kimi surə oxuyardı. Nəcə yəni, namazı biraz uzun olardı. Və də sahabelərdən biri verir ki, zöhr namazına başladığıqda mən gedib dəstəmaz alıb qayıdardım və birinci rükətdə çatardım. Əsər namazı isə Zöhr namazının yarısı qədər olardı. Buna təxmini təxmini fikirləşib qılmaq lazımdır. Dəqiqliklə, riyazi dəqiqliklə bu surədə 18 aya var, bu surədə 6 aya buc oxuyum, belə etmək lazım deyil. Bu ifrata varmaqdır. Mağrib namazı ondan da qısa olardı. Lakin hər dəfə Peyğəmbər sallallahu onu uzadardı. Hətta bir rəvayət gəlib ki, Məğrib namazında Əraq surəsini oxuyub. Hərdən uzadardı. İşa namazını da yenə qısa edərdi. Çünki bilirsiniz, işa namazında günün axır hissəsi olduğuna görə, zamanatın yorğun olduğuna görə o namazı qısa etmək lazımdır. Və əgər zamanatın arasında Qadınlar, uşaqlar, qozalar varsa namazı vaxtında qılmaq əvzəlir. Yox, cavanlar varsa, yəni gözləmək, qüdrəti olanlar varsa, axır vaxtına qədər işə namazını gecikdirmək daha ha əvzəlir. Vaxtı cümə namazı, cümə namazında Peyğəmbər Əsələm əsasən, yəni, Demək olar ki, daima Ələ surəsi ilə Qaşiyə surəsini Və yaxud da Cümə surəsindən Cümə surəsi ilə Münafiqin surəsini oxuyardı Və deyərdik ki Sizlərdən Cəmaata namaz qıldıran Namazını Xəfif etsin Xəfif, yəni, həm qısa, həm də namazın qılınan şəkilində olmalıdır. Namazın qılınan şəkili, yəni, bəziləri xəfif namazın qısa olmasını elə dərk edir ki, qarğa kimi qılsam namazı Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə itaət etmiş olmaq. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v-in qarğa kimi namaz qılmağı da qadağan edib. Hədinə artıq tez qılmaq bu, bu hədisə əsasən həddindən artıq tez qılmaq da olmaz cəmatə əziyyət verməmək o deməkdir ki qısa surələr oxuyursan beləliklə də cəmatə əziyyət vermirsən qısa surələri oxuyan şəxs elə zənn etməsin ki cəmatə elə fikirəşər ki bu heç nə bilmir elə daima ixlas, fələq, nəs, əlməsəd nəsr və s. surələr oxuyur o cəmatə elə zənn etsin Ancaq sən Peyğəmbər səv əmrinə itaə et Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in namazlarda oxuduğu surələri müxtəlif şəkillərdə oxuyardı. Bəzən hər rükətdə bir surə oxuyardı. Bəzən də bir surəni iki rükətdə oxuyardı. Bəzən də sura nəvəlindən müəyyən qədər oxuyardı. Və ümumən surənin əvvəlindən oxumaq olar, sonra da surənin ortasından və ya axırından oxumaq olar. Lakin birinci rəkatda surənin əvvəlindən, ikinci rəkatda birinci rəkatda surənin axırından, ikinci rəkatda surənin əvvəlindən oxumaq qadağandır. Həmçinin e, surələri Tərtibsiz oxumaq da caizdir. Yəni, birinci Nəs surəsini, sonra Fələq surəsini oxumaq caizdir. Peyğəmbər s.ə.v. gecə namazında Dəqərə surəsini oxuyub, sonra Nisa surəsini, sonra Alimran surəsini. Və Peyğəmbər s.ə.v. ayələr nazil olanda sahabələrə yalnız ayəni hansı surəyə qoymasını əmr edirdi. Vakən hansı surəni, hansı surənin ardıcaq qoyulmasını əmr etməzdir. Surələrin tərtibini sahabələr edib. Peyğəqəmbər s.v. bu məsələyə əhəmiyyət verməməsi dəlildir ki, surələrin tərtiblə oxunması vacib deyil. Ayələrə əhəmiyyət verməsi isə dəlildir ki, ayələrin ardıcıl oxunması vacibdir. Əks halda namazda batil ola bilər, küfür deyə bilərsən, çünki mənanı dəyişdirə bilərsən. Sonra e, həmsinin namazda olan Əsas şeylərdən biri odur ki, birinci rükət həmişə sonrakı rükətdən biraz uzun olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və daimi bu şəkildə qalıb namazlarını. Və süb namazını da Rasullullah sallallahu Bütün namazların içərisində ən uzun qıldığı, ən çox qıldığı namazdır. Sahabilərdən birindən soruşurlar, deyir ki, 100 aya oxuyardı. Hətta elə vaxt olub ki, Peyğəmbər s.ə.v. sübh namazını qılıb, gün çıxana yaxın bitirib. İbniqəyimdə bəzi ehtimalar gətirir sübh namazının uzun olmasına. Ehtimaların məntiqcə mənası zəhiqdir. Lakin əsasız olduğuna görə deyir ki, Allah-ı ələm lakin sizin üçün oxuyadam ki, görəsiniz ki, İbn-i qeym Allah necə nəticələr çıxarır. Birincisi, fəcr namazı, sülh namazı, iki rükətli namazdır. Deyir ki, üç rükkətli və dörd rükkətli namazlarla bərabər olsun deyə süb-namazını Peyğambar s.ə.v uzadıb. Bu ehtimal məntiqə sığır, lakin əsasız olduğuna görə qəbul olunmur. Hikmətinə Allah bilir. İkincisi, insanların və istirahətdən sonra qıldığı ilk namazdır. Buna görə uzun qılıb ki, insanlar, yəni namaz qulanlar buna tab gətirə bilər. Bu, əsasız olsa da, lakin hikmətə uyğundur. Üçüncüsü, səhər-səhər qavramaq daha yaxşı olur deyə daha çox surə oxuyub Peygamber s.v. ki, sahabələr daha çox qavrasın və təqvaları artsın dördüncü insan yuxudan oyandıqda yeni, yəni təzə əməllər edir və əməllərin ilki namazdır deyə o namazı da Peyğəmbər s.ə.v uzadıb ki daha çox əməl etsinlər və daha çox sahab qazansınlar və s.d. bunun hikmətləri ola bilər lakin qeyd etməyir sonra İbn-i Qeym Rahimə Allah Səzdədə Rükuda Peyğəmbər Sələm hansıza duaları edib o barədə danışır məlumdur ki Səzdədə də Rükuda da Subhanı Rabbiyəl Azim, Subhanı Rabbiyəl al Əalə dualarını etmək üçün nədə varid olub. Bundan əlavə Subuhun Quddusun Rabbul Mələkət və Ruh bu duada varid olub. Səcdənin özü rükünə hesab olunur. Yəni, səcdəni etməsən namaz batıl olur. Lakin səcdədə olan duanın özü vacib hesab olunur. O duanı etməsən, səhv səcləs edirsən. Bir dəfədən artıq etdikdə isə sünni hesab olunur. Bir dəfədən artıq etməsən, səhv səcləsi də düşmür. Sonra Peyğəmbər s.ə.v e, rahatlığı barəsində danışır Deyir ki, səhabələrdən rivayətlər gəlib ki, deyirdilər, Peyğəmbər s.ə.v. rüku edərdi, elə zənn edərdik ki, bu rüqudan qalxmağı unudub. Rüqudan qalxıb dikələrdi, bir müddət dayanardı, elə zənn edərdik ki, bu səzdə etməyi unudub. Və səzdəyə gedib, səzdədə qalardı, elə zənn edərdik ki, səzdədən qalxmağı unudub. Yəni, bununla onlar vəsb etir, e, başa salmaq istəyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. namazını çox rahat şəkildə qalıb. Tələm-tələsik qılmıyıdur. Necə tələm işin olursa olsun, namaz sünilə bir vaxt ayırmanısan ki, o vaxtda namazı rahatlıqla qılasan. Əgər müəyyən bir təhlükə varsa, namazı tələm-tələsik qılıb qurtarmağa ehtiyac yoxdur. Namazdan yarımçıq da çıxa bilərsən. Namaz qıldığın zaman ev alışıb yanarsa və s. təhlükəli bir hadisə baş verərsə, namazdan çıxa da bilərsən sonra namazı yenidən qılırsan amma tələm tələsik necə gəldi qılmaq qılınan namaz batıdır sonra e, İbn-i Qeym Rahimə Allah səzdiyə necə getməyi barəsində danışır deyir, bəziləri əlnən, bəziləri dizlə getməyi vacib görür, lakin səhif budur ki Səzdiyə əllə də getmək olar, dizlə də. Hər ikisinə eyni hədis və vaid olunub, hər ikisinə aid. Lakin başa düşülmə, bəzələri belə başa düşür, bəzələri belə. Hər ikisinə vaid olan hədis Reqamber salı sələmin hədisidir. Deyir ki, dəvənin çökdüyü kimi səzdiyə gedməyin. Kimlər ki, deyir ki, dəvənin əlləri yoxdur, ancaq ayaqları var. Ayaqları ilə sökür, deməli biz birinci əllərimizi qoynamıyıq. Onlar bu fikirə əsaslanır Kimlər ki, deyir, yox, əlləri də var Dəvə birinci əllərini əlləri ilə çökür Deməli, biz əyaqlarımızı qoymalıyıq Bunlar da bu fikirə əsas götürür Yəni, hər ikisinin başa düşdüyü Fikir Səhiktir Və hər ikisini edənlərə qarşı Etiraz etmək olmaz Dizlə gedirsən isə əllə gedənlərə etiraz etmə Əllə gedirsən isə dizlə gedənlərə etiraz etmə niqə yen düzdür daha çox dizlə səzdəyə getməyə üstünlük verir və həmən dediyimi əsaslanır, həmən hədisə daha ki, yenə deyirəm hər ikisi səhiqdir hər ikisini deyən sahabələr də olub məhşur alimlər də sonra Peyğəmbər s.ə.v torpağın üzərinə də yağışda talçığın üzərinə də xurma yarpaqlarının üzərinə də həsirin üzərinə də səzdə edib bunların hamısı sünnədə, yəni hədislərinə sabit olub və heç bilməz ki səzdə xüsusi bir şeyin üzərinə olmalıdır xüsusiləşdirmək üçün dəlil lazımdır əgər Peyqəmbər s.ə.v. deyir ki yer üzünün hər yeri Məsəddir. Harada istəsən namaz qula bilərsən, yalnız murdar olan yerlərdən başqa, qəbrsanlıqdan başqa. Deməli, istənilən təmiz yerdə namaz qulmaq caizdir. Sonra səzdə etdikdə Peygamber Salisəllərin burnunu da yerə qoyarmış. Deməli, Səzdə vaxtı, təkcə alını yerə qoymaq namazı batil edər. Çünki səzdəni tam yerinə yetirmirsən. Səzdəni tam yet yerinə yetirməmək də namazı batil edir. Sonra e, İbn-i Qəyim deyir ki, səzdə də dua edirsən və bu dua da Allah s.ə.q. tərəfindən qəbul olur dua da bilirsiniz ki üç sür qəbul olur dua əbəs yerə gedir Peyğəmbər s.ə.v'dən səhih hədis var deyir ki inə rabdakum həyyyun kərimun sizin rəbbiniz utanan kəram sahibidir yəstəhi min əbdihizə rafa iləhiyyədi hən yaruddahuma sıfra əllərini ona tərəb açıb dua edən qulunun əllərini boş qaytarmağa utanır. Boş qaytarmaz. Lakin sözsüz ki, bəziləri dua edir və görür ki, istədiyini Allah vermir. Elə zənn edir ki, Allah bunun əllərini boş qaytardı. Xeyr. Allah s.ə. Allah s.ə. Duanı ya sənə bu dünyada verir, ya bu dünyada məsləhət deyilsə, axirətdə verir o istədiyini. O da məsləhət deyilsə, Sənə başına gələn bir bəlanı müsbət səndən uzaq edir. Elə isə çoxlu dua edin. Allaha dua etməyi təkəbbürlüklərinə sığışdırmayanları Allah Teala cəhənnəmə zəlil ola da zəllil olaraq daxil edəcək. İbn Kayyim rahiməllah maraqlı bir məsələyə toxunur ki qiyam əfzəldir yoxsa səcdə? Qiyam, yəni, e, ayaq üstə dayanıb Fatiha, İxhlas surəsini Amin demək Bu hal əvzəldir, yoxsa səzdə? Deməli, alimlər müxtəlif-müxtəlif fikirlərdədir Birinci fikir odur ki Qiyam əvzəldir Bunlar da deyir ki Birincisi Qiyamda ən əvzəl zikirlər Yəni, Quranı kəlim oxunur ona görə. İkinci Allah s.ə. əmr edir və qumul illəyi qanitin. Allahın üzründə ayaq üstü, düz dayanır. Üçüncü də Peyqəmbər s.ə.v.lə hədis gətirirlər. Deyirlər Aftalus salatı tulil Ən fəzilətli namaz qiyamı uzun olan namazdır. Buna əsaslanırlar. İkinci rey kimlər ki, deyir ki, səzdə əbsəldir. Deyir ki, səzdə Ona görə əfsəldir ki, insan səzdədə Rəbbinə yaxın olur İnsanın Rəbbinə ən yaxın olduğu məqam səzdədir O vaxt nə dua edirsə, Allah talı qəbul edir Sonra bir sahabə Peyğambər s.ə.mə Sal gəlib nəsiyyət istəyir Deyir mənə faydalı bir şey öyrək Deyir ki, çoxlu səzdə ed Allah da sənin dərəcəni artırsın Başqa bir səhabə Rabi İbni Kəbul Əsləmi gəlib deyir ki, ya Rasulullah, mən səninlə bərabər cənnətdə olmaq istəyirəm. Deyir ki, Allah üçün çoxlu səzdə et. Bunlar da bu dəlilləri əsas gətirir və həmsinin Ələq surası 19-cu ayə Vasudvaq tərib. Səzdə et və Rəbbinə yaxınlar. Bu dəlilləri əsas gətirir ki, səzdə daha əfzəldir. Səzdədə olan hal namazın ən əfzəl yeridir, məq İbn-i Qeyh Allah deyir ki e, Doğru fikir ki Hər birinin Özünə görə fəziləti var Hər bir hal özünə görə əvzəldir Qiyam Qiyamda gözəl Yəni Allahın kelamı oxunduğuna görə Səzdə də Allaha yaxın olan Hal kimi gözəldir Yəni zikir oxunuşla Oxumaqla piyam gözəldir Zahiri hal ilə isə Səzdə gözəldir Səzdə daha əfsəldir <coughs> Sonra Səzdədən qalxıb oturduqda Sol əlini Sol aldırın üzərini qoyardı Açıq vəziyyətdə Sağ əlini də Bağlı vəziyyətdə bir e, işarə barmağından başqa qalan barmaqlarını yumardı və həmən işarə barmağını hərəkət etdirərdi. Başqa rəvayət gəlib ki, yalnız işarə edərdi. Bir rəvayətdə gəlib hərəkət edəri, bir rəvayətdə işarə edərdi. Hər ikisi caizdir. Lakin yummağın özü də iki növdür. Tam yuma bilərsən, yəni baş barmağı orta barmağın üzərinə qoymaqla ya da biraz az açıb Yəni, baş parmaqla, orta parmağı halqa şəkilinə salmaqla. Hər ikisi sünnədə varid olur. Sonra e, ikinci rükətə qalxdıqda və həmsinin dördüncü rükətə qalxdıqda istirahət üçün oturmaq deyilir buna. Biraz oturub sonra qalxırsan. Bunu da etmək caizdir. Deyir, bu da sünnədə var. Peyğəmbəri Səsərim belə edib. İstirahat etmədən qalxmaq da caizdir. Hər ikisi sünnədə var idi oqda. Belə edənlər də sünnədə əməl etmiş olur. Belə edənlər də. Yəni, məqsəd burada ondan ibarətdir ki, hər hansı bir sünnəni tərk edəni görsən, o dəqiqə ona etiraz edir. Demək ki, sən bidət edirsən, Ərsun nə tam əməl etmirsən. Onun nə sünnəyə əməl etməməsinin səbəbi ola bilər. O səbəbi araşdırmaq lazımdır. Bəz səbəbi yoxdursa da, bu sünnəni tərk edir. Lakin həmin adam da bilməlidir ki, fikirləşmək lazımdır ki, sünnədir. Eləməsən də olar. Qiyamət gün o sünnələrin qadrını biləcəksiniz. Fikirləşəcəksiniz ki, kaş ki hər bir sünnəni yerinə yetirərdim. Baqaza bir sünnəyə görə o boyda yer qazananda görəcəksən ki, Doğrudan da nə qədər böyük şeylər itirmişəm. Kəsək ki, bütün sünnələri yerinə yetirəlim. Birinci, birinci rəkatlə e, ikinci rəkatin arasında fərq var. Dörd şeydən ibarətdir. Birincisi, birinci rəkatda Bir müddət susursan. Yəni təklidən sonra Fatihaya qədər, Fatiyanı oxumağa qədər bir müddət susursan. Lakin ikinci rəkat dərəkətdə susmaq yoxdur. Qalxan kimi surəni oxumağa başlayırsan. İkincisi, birinci rəkatda istiftah duasını oxuyursan. İkinci rəkatda isə bu yoxdur. Üçüncü, birinci rəkatda təkbirat və ihram var. İkinci rəkatda bu yoxdur. Yəni, onu etməsən, ikinci rəkətə qalxanda Allah-u akbar deməsən, namaz batil olmur. Allah-u akbar demək sünnədir. Birinci rəkətdəki Allah-u deməsən, namaz batildir Və sonuncu, dördüncü fərq, birinci rəkət, ikinci rəkətdən uzun olur. Sonra, sonuncu rəkətdə bilirsiz ki, Təvarruq oturuşu var Arxası üstə oturub sol ayağı sağ ayağın altından yana çıxartmaq Və təşəhüd də Axırıncı rəkətdəki təşəhüd Yəni salandan əvvəl olan təşəhüd İkinci rəkətdə olan təşəhüddən fərqlənir İkinci rəkətdə olan təşəhüddə Abduhuva Rasuluhaya qədər deyilir Ondan o yana demək, bəzi alimlər deyir, salavatı da demək olar. Bakın İbnike İmrahimə Allah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v'dən varid olmaya. Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt salavatı və axırda olan o istiyazı, duasını deməyib. Abduhuba Rasulü İhəyə qədər deyib, qalxıb. Sonuncu rəşətdə bəli, axıra qədər və ondan da əlavə nə qədər istəyirsən, dua edə bilərsən. Hətta öz dilində də edə bilərsən. Yalnız duaları. Həmçinin dörd rükətli və ya üç rükətli namazlarda axır iki və ya bir rükətdə Fatihədən sonra, Fatihə surəsindən sonra surə oxumamağı Peyğəmbər s.ə.v.dən varid olur. Rasulullah s.ə.v. heç vaxt surə oxumayır. Lakin oxuyan, çaşıb oxuyan adam səhv səhv səhv dəsə etməyi vacib deyil. Çünki əlavə, yəni sünnədən əlavə sünnəyə zidd olmayan bir ərkət edir. Həmçinin namazda o yan bu yana dönmək də məkruhdur. O yan bu yana dönmək yalnız zəruri halda olar. Onu da Peyğəmbar s.a.m. göstərib. Məsələn, qapı döyülüb, qapını açıb. Lakin qapı qiblənin istiqamətində olub. Solda, sağda olmuyor Yalnız qiblənin istiqamətində olan qapını Aça bilərik Yəni necə var hədistə Ona əsaslanırıq Başqa cür qəbul etmək olmaz Həmçinin Namazda Salam verildikdə Salamı da almaq olar İşarə ilə İşarə etməklə salamı almaq olar Və bu demək deyil ki Namazda işarə ilə Salam verilmək salam almaq olarsa e, Salam almaq olarsa müəyyən bir yerdə sənə salam verildikdə belə eləyib salam almaq olar. Namazdan başqa salam verildikdə salamı tələfüzlə rədd etmək vacibdir. Axır vaxtlarda belə işarə edən salamlar alıb verirlər. Bu salam Peyğəmbər s.ə.vələmdən gəlməyir. Səna belədən belə bir salam varid olmayıb. Doğrudan da bu, bir dəkdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.vələm dəntək hərəkət etməyi heç nəzərini də səcdədən başqa bir yerə salmazdı. Yuxarı baxanlara qarşı sərt peyğəmbər (s.ə.s.)-ləndən çox sərt hədis rivayət olunub. Qorxmuruş Allahu subhanahu təala. O o yəni o kəslər ki gözlərini yuxarı qaldırır namazda, yuxarı baxırlar. Onlar qorxmurlar ki, Allah onları cəzalandırar. Namazda yalnız səcdə yerinə baxmaq lazımdır. Təşəhüdü oxuyanda isə barmağa, işara barmağına baxmaq lazımdır. İbn-i dua olunan yerləri də namaz əxnasında dua olan yerləri qeyd edib. Deməli, namaz əxnasında Yətdi Yerdə, yetdi halda Dua olunur Birincisi İstiftah duasıdır Təkbirat-ı ləhrəmdən sonra olan dua İkinci Rükudan əvvəl Və ya sonra Qunud duasıdır Qunud duası barəsində də Neqeyim, danışacaq Fəsildən sonra hər zaman qunud duası etmək bəyənilmir qunud duası yalnız bəla gəldikdə olmur üçüncüsü rükudan qalxdıqda Rabbana valəkəl hənd əmdən kəsirəm fəyibə mübarəqəm fiyyə və səhəri dualar dördüncüsü Rukuda olan dua. Mənbil məram ibn keym nə üçün belə tərtiblə deyib? Allah bilir, amma necə deyib belə sizə çatdırıram. Ruku sonra rukudan qalxan duanı deməli idi, lakin rukudan qalxan duanı qeyd edib, sonra rukuda olan duanı qeyd elədi. Birisi səcdədə olan dua, dualar. Altincisi iki səcdə arasında və yedincisi təşəhüddə, salamdan əvvəl olan dualardır. Namazdan sonra isə Peyğəmbər s.ə.v də Peyğəmbər s.ə.vnə dua etdiyi rəvayət olunmuyub. Namazdan sonra dua etmək bidətdir. Namazdan sonra zikirlər olur. Müəyyən şəkildə Peyğəmbər s.ə.v o zikirləri etməyi öyrədib. Subhanallah 33 dəfə əlhəmdülillah və s. Lakin dua etmək xüsusən də əllərə qaldırıb dua etmək Peygamber s.ə.v'dən varid olmuyor lakin bu zikirləri edib qurtardıqdan sonra istədiyin duanı edə bilərsən artıq sən Peygamber s.ə.v'in dediyi namazı yerinə yetirib bitirdin sonra istədiyin duanı et indi baxın görün axır vaxtlarda bəzi qardaşların namazı qılıb qurtaran kimi səzdə edib dua etdiyini görürük bu böyük səhvdir Peyğəmbər s.ə.v-lə salli belə bir şey varid olmayıb ki, namazı kurtaran kimi dua etsin, xüsusən də səzdə etsin. Belə bir şey varid olmayıb. Barəsində İbn-i burada ixtilafları gətirir. Lakin nəticəni sizə satdırmaq istəyirəm ki, bəziləri deyir, Peyğəmbər s.ə.v-lə salli bir salam verməsi varid olub və əzilərdə deyir ki, xeyr, bir salam yox yalnız iki salam verməsi varid olub və bu, ixtilaflı məsələdir kimlər ki, deyir, iki salam varid olub onlar deyir ki, iki salam verəndə yalnız namaz tamamlanır kimlər ki, deyir, bir salam kifayət verir, ikinci salamı sünnə görür, lakin yaxşı olar ki ixtilafdan çıxmaq üçün ehtiyat üçün iki tərəfə də salam verir Və salamlar da Peyğəmbər s.ə.v-lə əksər rəvayətlərdə əssəlamu aleykum və rəxmetullah kimi varid olub. Bəzi rəvayətlərdə və barəkatu kəlməsi dəhlavə olunur sax tərəfə. Bunu da desək, ə, hədisə əsaslanmış olurub. Lakin əksər vaxt Rasulullah s.ə.v əs əssəlamu aleykum və rəxmetullah deyib bununla da kifayətlənib. Bununla da bugünkü dərsimiz sona satır. Qələn dəfə inşəəlləh Təvam edərik Və sələhəni qəlləhəmə və bihəmdik Aşşaduən la iləhə illə və estəxvirək və əqtub